Vážené dámy, vážení pánové, vítám vás v historických prostorách novoměstské radnice na tiskové konferenci, na které chceme představit novou soukromou vysokou školu práva nazvanou Uninova. Jedná se o obecně prospěšnou společnost, která bude působit v Praze a Brně a poskytne úplné vysokoškolské vzdělání v oboru právo. Studium na ní bude probíhat na základě akreditace udělené Bratislavské vysoké škole práva dle usnesení vlády Slovenské republiky z roku 2004. Na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky číslo 322 z roku 2005 Sbírky a rozhodnutí Mezi rozhodnutí Komise Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělových chovy z března tohoto roku na jehož základě bude uninová zařezena do přílohy číslo 3 příslušné vyhlášky. Pro vaši informaci příloha 3 obsahuje seznam vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol v České republice. Na základě toho studenti Uninova získávají stejné postavení jako studenti ostatních soukromých i veřejných vysokých škol působících na území České republiky. S odvoláním na mezivládní dohody České a Slovenské republiky budou diplomy vydávány uninovou v rámci slovenské akreditace rovnocené na území České republiky bez nutnosti nostrifikace. E, tolik jsou základní fakta a nyní si vám dovolím představit hlavní mluvčí dnešní tiskové konference. po mé levici představuji pana rektora Bratislavské vysoké školy práva, profesora Jána Sváka. A po mé pravé ruce sedí ředitel Uninova, profesor Michal Skřejpek. A tito pánové vám novou vzdělávací instituci představí detailněji. Předávám proto slovo panu rektoru Svákovi a žádám ho, aby nás seznámil s působením Bratislavské vysoké školy práva, s její dostávaní historií, zakotvením ve vzdělávacím systému Slovenské republiky. A zároveň, aby nám sdělil praktické zkušenosti z pětileté existence. Současně budeme rádi, když nás seznámí s myšlenkou vzniku obecně prospěšné společnosti Uninova, založené Bratislavskou vysokou školou práva na území České republiky. Pane rektore, předávám vám slovo i mikrofon. Děkuji pěkně vysoká škola práva symbolicky v tomto roku oslavuje 5 výročí svého vzniku. 5 rokov ani v živote nevěle. A keď porovnávám toho známe univerzity, tak v rámci univerzitného života je to strašně máličko. Sme najnovšou nebo najmladšou suknoviskou školou na Slovensku, ale už medzi tým jsme stali aj najväčšou. Spôsobilo to tempo náhleho rastu, které ale nie je živelné, ale je veľmi premyslené a vlastně je založené na myšlienke medziodvetlového uplatnění absolventů, protože v těch tradičných profesiách tě absolventi mají stále menší a menší uplatnění. Proto postupně jsme zakládali každý rok jednu fakultu najprv práva, Potom fakultu ekonomie a podnikania, fakultu masmédií a fakultu informatiky. Máme akreditovaných v prvom stupni teda bakalárskom bakalárskom, bakalárskom štúdiu, štyroch študijné programy. V druhom stupni v magisterskom máme štyri študijné programy a v tretom, to najvýznamnejšom doktoránskom štúdiu, které završuje v smyslu bolovských dohovorů vysokoškolské vzdělaní a představuje už tu nejvyšší úroveň vysokoškolského vzdělání. Máme až 6 studijních programů. Pro fakultu práva v tomto, okrem úplného bakalářského vzdělání odbore právo, štandardného magisterského úplného vzdělání, štandardného, máme akreditované i doktoránské studium v oblasti. Teorie práva dějin, štátu a práva, medzinárodného práva a evropského práva, trestného práva a v súčasnosti proběhne a občanského práva. Štatisticky a nebudu, vás zaťažovať teraz ostatními fakultami, protože zatím je to v rámci České republiky udová budoucnosti, a teď věřím, že je které máme, pozitivní skúsenosti, které máme zo Slovenska budou životaschopné schopné aj tu, tak na fakulte práva v současnosti působí 18 v riadnom pracovnom procese, teda na plný pracovný úvezok, 18 vysokoškolských profesorů, 12 vysokoškolských docentů a 14, nazvíme to, všeobecně odborných asistentů. To znamená, 44 interných učiteľov, čo je veľmi, veľmi veľké množství, a pokrývá takmer polovic všetkých učiteľov um, s akademickými titulmi na Slovensku a 78 externých učiteľov, významných odborníkov nielen zo, zo Slovenska, ale aj z zahraničia. To znamená, že spolu pôsobí na našej fakulte práva, která prvá začne pôsobiť aj v Českej republike, 122 vysokoškolských učiteľov, a uh, počet študentov je 2625. Samozřejmě toto číslo je vždy velmi pohyblivé, pretože ako to osude vysokoškolského študenta býva, tak napríklad v týchto kľudách prebiehajú štátnice a či dobrovolně, viac menej aj na silu mnohy končí. A Naopak máme velký pohyb zaista prestupujúcich študentov, ktorí z iných vysokých škôl najmé vysokých škol přestupují právě na našu Tražislavskou vysokou školu práva. Z celkového počtu máme 2500 bakalárov, 1146 magistrov a 114 doktorandů, kteří jsou teda jako našou budúcnosťou. My sme si jako také základné heslo dali v bez hranic. Je to heslo, které je našou častočně značkou a které představuje naše základné ideje, ciele, ktoré jsme si představzali, keď sme túto vysokou školu začínali. Predovšetkým treba povedať, že jsme si našu školu představovali jako školu doslova medzinárodnú, ktorých absolventi budou môcť uplatiť svoje vědomosti v rámci Evropské unie, ale nielen v rámci Evropské unie, ale aj v jiných státech světa. Jedna tretina v současnosti z toho počtu vysokoškolských učitelů na fakultě práva je zo zahraničí. A jde o učitelů z Rakůska, kde máme veľmi naštandardné vzťahy s verejnou, najvýznamnejšou verejnou vysokou školou v Rakúsku, a to s právnickou fakultou Viedenskej univerzity, ktorých dekan je například členom našej vědecké rady a máme pravidelné, už aj priateľské stretnutia. Ďalej samozřejmě jsou to učitelia z našeho najbližšieho suseda, a to z Českej republiky. Sú to učitelia, kterých si my mnohem vážíme a ktorí zvyšují zase kvalitu nášho vzdělávacího procesu, a z, najmä z Brna, z, z, z Masorkého univerzity a z Karlového univerzity v Prahe. bez bezhranec především znamená i mobilitu našich studentů Jsme v systéme ELPIS, který je takou prestížnou, erasmusovskou organizáciou, která združuje taký výber Univerzita alebo vysokých škol, kde každý štát reprezentuje jen jedna vysoká škola a v rámci toho helpisu můžeme uzatvárať naštandardné zmluvy pre mobilitu našich študentov, čo aj vyzýváme a máme 30 zmluv, ktoré túto mobilitu študentov umožňují a to sa bude stavovat v plném roce na mobilitu študentov, ktorí budou študovať v České republike. Čo sa týka vzdělání bez hranic, tak už to číslo tretina učitel z zahraničia signalizuje, že veľký počet študijných predmetov je v anglickom jazyku, ale často aj nemeckého jazyku, až 16 predmetov sa vyučuje v anglickom jazyku a študenti majú fakultatívne štátnice v anglickom jazyku už bakalárske a využívajú to tiež takmer že to zvyšuje o 40 teda skladá štátnic už v anglickom jazyku. Tato štátnica bakarské je z evropského práva, kde se sa už samozřejmě tato rečová kapacita předpokládá. Ďalšou takou, takou obsahou nákladného pojmu vzdělání bez hranic je, že vysoká škola nebude nikdy vysokou školou, kým nebude mať samostatnou, samostatný základný vedecký výzkum samostatný základný vědecký výzkum. Na to jsme položili mimoriadné ťašiřské. A právě ta šťastná kombinácia těchto čtyř fakult, které máme, nám představuje obrovské možnosti nových pokrytí a nových fenomenů v živote našej spoločnosti. S Čenko sme jsme hovorili o jednom z nich teraz, keď som, preto jsem trošku neskor přišel, lebo to je velmi zajímavá téma, a to je, a to je mm, kopírovanie a rozšírovanie vědeckých děl, které jsou zhmotněné do učebnic na internete a vlastně dochází k velmi vážnému fenoménu a to novým, novým druhom kriminality. Ideální kombinácia fakulty informatiky a fakulty práva, aby vytvořila podobný vědecko-výzkumný e, program. E, toho, že jsme vysokou školou a máme vlastné učebnice, je založenie nadácie Štefana Zverbovca, která je těž, jako i Bratislavská dní náš zakladatel, neziskovou organizáciou, samozřejmě nadácia a neho nemůže byť, která vlastně umožňuje refinancovanie našich učebníc, ale potom aj iných, iných monografií a, a tak ďalej a tak ďalej, a umožňuje nám to, že už v současnosti máme takmer každý študijný predmet pokrytý vlastnou učebnicou, pričom záujem této učebnice nie len v Slovenské republike, ale aj v zahraničí a je to spôsobené tým, že ich autorom je vždy aspoň jeden zahraničný významný odborník. Väčšinou jsou to z Rakúska, Nemecka, a Českej republiky. Já jsem se měl, ráno zo svojho takého mojho súkromného uh, knižnice, aby som lebo, uh, trikrát povedať a raz viděť, ukázal príklad, uh, to je staršie vydanie právo životného prostředí a myslím, že to predával rovnako Českej jako aj Slovenskej republike. Pán Zasečený mi to asi potvrdí. Uh, m, aj také predmety, které mají názor, že ústavné právo Slovenskej republiky jsou napísané v kolektíve autorov. To znamená, že vycházáme z té myšlienky, že jednak je to přirozené, že jsme štátmi Evropské unie a to právo sa unifikuje, ale aj jednak z toho, že máme spoločné princípy, spoločné základy, a to už lepší o toto by vedel hovoriť ako prítomný romanista, týchto tieto princípy učí, a právě na, tě, na tuto čas, na ty naše dejiny, které máme společné, nie len my Slováci a Češi, ale máme aj Evropania, tak jsme v rámci naší dácie vytvorili edíciu, novou edíciu, kde jsme už uverejnili věceré práce, ale tu zase jako příklad uvádzam korpus Civilis Digesti, které vůbec ešte Slovensko a Českom překladě nevyšli, je to vlastně taká historická udalost, protože to bylo naše společné právo tisícročia na našem území. Na Víte, zákony odjehají uh, politické skáze, dá se povedať, veľmi rýchlo, protože každá politická elita, která je má masovou predstavu o tom, jaké budou paragrafy, ale právníci, aby byli dobrými právníkmi, jednoducho paragrafu životu nepotřebují. Pre nich jsou významné ty princípy a právě o siedmých princípoch je táto, tento prvý diel ústavného práva a pokud neho můžu napísať pán profesor Klíma jako podstatnou čas z této učebnice a je rovnako použitelná pre našich studentů, kteří budou pôsobiť na naše škole tu v Práhe, jako aj pre Bratislavské, ale vůbec všeobec. Táto myšlienka tých společných učebníc. Kde vždy, že tú recenziu vykoná až zase vždy jeden odborník. Tak je takým prírodzeným nepretrhnutím puta medzi Slovákmi a Čechmi, ktoré sa, teraz možno hovorím iba za seba, na tej našej akademickej pôde nikdy neskončili. Společné zasadnutia katedier, ústavov, jednoty vysokých škôl naďalej pokračují, a pokračují veľmi úspešně, a keby jsme si my ani veľmi to rozdělení nevšimli. A právě potvrzují aj tú našu základní myšlenku, že vdelávanie je vlastně bez Velmi Veľmi pekne vám začít, já teďka děkuji za pozornosti. Děkuji, pane rektore. Nyní se dostaneme k myšlence vzniku obecně prospěšné společnosti UNINOVA, založené právě Bratislavskou vysokou školou práva na území České republiky. A tak předám slovo a prosím o vystoupení pana profesora Skřejvka. Pane řediteli, základní motem, které už tady bylo mnohokrát zmiňováno, Uninova. motem Uninova je vzdělání bez hranic. Prosím, můžete přítomné seznámit s modelem vzdělávání této obecně prospěšné společnosti. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás alespoň ve stručnosti seznámil s tím, co Uninová nabízí z hlediska výuky. Především bych rád zdůraznil, že se jedná o standardní a úplné právnické vzdělání. A to nikoli ve smyslu reklamního sloganu, ale v tom pravém a plném významu obou termínů. A myslím, že by bylo asi správné, alespoň velmi stručně, naznačit, co na standardnost a úplnost právnického vzdělání vlastně představuje. Standardnost jednoduše řečeno znamená, že v našem studijním programu, naší fakulty, jsou obsaženy nejen všechny základní právní obory, ale také další související právnické obory a i další disciplíny, také jak jsou běžně vyučovány na právnických fakultách. A jedná se nejen o nabídku jednotlivých předmětů studentům, ale zároveň také o rozsah, v jakém jsou na právě právnických fakultách státních univerzit běžně traktovány a prezentovány. Pokud se jedná o onen druhý základní nebo výchozí termín, tedy úplnost právnického vzdělání, pak je třeba říci, že absolventi Bratislavské vysoké školy práva stejně tak samozřejmě i Uninovi po skončení pětiletého studia samozřejmě po úspěšném vykonání státních zkoušek a obě-obě eh, diplomové práce eh, získávají, dosáhnou titul magistra, tedy titul stejného, jakého dosahují absolventi právnických fakult v České republice. Kromě toho, jak už bylo řečeno, se rovněž mohou podrobit rigoróznímu řízení, přičemž nabízíme pět předmětů, kde v rámci je možné opět získat titul doktora práv. A konečně, opět musím pouze opakovat, nebo znovu připomenout, že je možné pokračovat také v pětiletém studiu, a to v externí formě, v pětiletém doktorantském studiu, kde jsou nabízeny v současné době tři studijní obory a tedy získat titul PhD. Pokud se týká vlastní organizace studia, pak tak, jak je to běžné v rámci voloňského systému, jedná se samozřejmě o studium kreditní, s tím, že v onom první fázi studia, tedy ve studiu bakalářském je třeba získat 180 kreditů pro úspěšné absolvování a ve fázi druhé studiu magisterské, magisterském, které dvouleté, pak další 120, což opět dává ono standardní částku nebo standardní počet 300 kreditů, tak jak je běžných i na ostatních právnických fakultách. Já teď možná trošku někomu seberu otázku, kterou si připravil, omlouvám se za to dopředu, ale myslím si, že by bylo v úvodním slově případné se zmínit také určitých zvláštnostech, které studium na Uninově přináší. Je to nejenom to, že se jedná o studium dělené, tak jak to samozřejmě vychází ze systému právnického studia v Slovenské republice, o již akreditaci se opíráme. To znamená, že jednou jedná se o studium tříleté bakalářské a na to pak navazující dvouleté magisterské studium. Ale takovou druhou, řekněme, zvláštností nebo možná neobvyklostí je pak to, že kromě denního studia nabízíme rovněž studium v externí formě, tedy jinak řečeno, jak je běžně užíváno, studie ve formě dálkového, dálkového studia. Jinak při sestavování studijních programů jsme samozřejmě v plně vázáni eh, už citovaným usnesením vlády Slovenské republiky, kterým byla Bratislavské vysoké škole práva udělána akreditace, tedy pokud se týká povinných a povinně volitelných předmětů. V té třetí skupině předmětů, ve skupině předmětů výběrových, jsme pak opět vázáni a tentokrát pouze interním schválením příslušnými akademickými orgány Bratislavské školy práva. A právě v téhle oblasti, v té oblasti třetí, bychom rádi nabídli, řekněme, netradiční a zároveň také atraktivní předměty, které se běžně ve studijních programech právnických fakult neobjevují, které si myslím vhodným způsobem doplní onu základní nabídku běžných velkých oborů platného práva, jako je například právo ve výtvarném umění, diskriminace v právu nebo historie právnického vzdělávání a podobně. A zároveň také i širokou nabídku studia jazyků, nejen o těch základních řekněme, které se vždy vyučují a které jsou nezbitně nutné pro to, aby absolvent právnické fakulty se mohl v současné době plně uplatnit, jako je angličtina a němčina, ale stejně tak i francouzštinu, italštinu, e, ruštinu a samozřejmě v prvním roční, ročníku studia v obou semestrech i výuku latiny, která pro právo je jakýmsi neuniverzálním jazykem, je to pořád ještě trošku, i když malinko ustupujícím, bohužel, ale stále ještě lingua franca. Takovým obecným trendem na Bratislavské vysoké škole práva, který již byl zmíněn, je zapojení špičkových zahraničních pedagogů do výuky. Samozřejmě i na Uninově v tomto trendu budeme pokračovat. počítáme s tím, že využijeme jedna kontaktů, které Bratislavská Vysoká škola práva má, stejně jako i kontaktů dalších s tím, že jejich zapojení má vlastně jakýsi hlubší smysl, to je v okamžiku, když se naši studenti seznámí se základní právnickou terminologií právě v některých cizích jazycích, která bude probíhat ta výuka v první ročníku, to znamená ročníku druhého, kdy se také objevují právě ty předměty, které jsou věnovány problematice mezinárodního a evropského práva, tak v tomto okamžiku, jak si je byste dalo říci, přijde jejich výleň. A konečně mě na úvodného, úvodného úvodné stručného nebo informativního vystoupení dovolte ještě takovou trošku osobní reflexi to, že první soukromá právnická fakulta, která na území České republiky nabízí vlastně skutečně ono úplné a standardní právnické vzdělání magisterského typu s možností rigorózního řízení a s možností postgraduálního studia, že toto fakulta je vytvářená od samotného počátku Díky našim slovenským kolegům není podle mého názoru vůbec náhoda. Je to jenom jakási historická smyčka, která se trošku vrací. Nakonec připomeňme jen to, že v počátku 20. let právě právnická fakulta Univerzity Komenského, tehdy nově vytvořená, byla založena v podstatě díky tomu, že celá řada kolegů z Pražské právnické fakulty, tedy Univerzity Karlovy, ať už se jednalo o obory platného práva nebo obory jakýsi teoretických či historických disciplín, že byla založena právě díky tomu. I to, že nakonec profesor Somr, který byl také děkanem právnické fakulty Univerzity Komenského, je dodnes na této do fakultě vzpomíná navíc tam celá řada jeho portrétů v kanceláři tak i to, že ona spolupráce, jak vědecká, tak vědecká, se po celou dobu nepřerušila a mimochodem právě ona digesta jsou jedním z těch výsledků téhleté mezinárodní spolupráce, která byla prezentována. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane profesore, a vše, co jste slyšeli od obou hlavních mluvčích nasvědčuje o tom, že skutečně tradiční téměř stoleté trvalá a vřelá spolupráce českých a slovenských právníků se rozvíjí i v oblasti vysokoškolského vzdělávání a znovu může doložit ono motto vzdělávání bez hranic. Podle osobních zkušeností musím říct, že vlastně ta spolupráce je v celé oblasti práva. Například v soudnictví soudci spolupracují se soudci z Slovenska, z Bulharska, Holandska, Rakouska a dalších evropských zemí. A pochopitelně spolupracují se všemi ostatními právnickými profesemi. Takže je dobře, že takovéto spolupráce existují, rozvíjejí se a děkuji za ně. Děkuji oběma pánům za úvodní slovo a teď dám prostor vám pro vaše dotazy. Akreditace je samozřejmě slovenská, pochopitelně vychází s ono usnesení vlády číslo 725 z roku 2004, kterým byla akreditace tedy Bratislavské vysoké škole práva udělena. Jedná se samozřejmě o akreditaci slovenskou, s tím, že ovšem tituly, které jsou dosažené na slovenských vysokých školách a nejen právnických, ale. Týká se to samozřejmě o právnických fakultách, ale týká se to samozřejmě všech typů škol, jsou na základě mezivládní dohody a to dohody z roku 2000. já jsem to naše, z roku 2000, ne, 2001, která byla publikována po čísle 33 v mezinárodních kompatibilní. To znamená, nejedná se o e, srovnatelnost v tom slova smyslu a o rovnocenost v podstatě na tyhle té mezivládní, e, mezivládní dohody e, s tím, že samozřejmě není třeba, jak už bylo připomenuto, žádné mustrifikace, znamená, platí na území České republiky automaticky a tím pádem také logicky e, plně opravněný nositele těchto, e, těchto titulů e, k vykonávání veškerých právnických profesí. Samozřejmě s tím, že musí dojít a jakému přijetí do nějaké advokátní kanceláře, aby tam někdo mohlo začít a koncipent a po své advokátní zkoušky a tak dále. Ale to už je otázka, nikoliv bych řekl právní, ale schopnost toho člověka si eventuálně pomocí osobních kontaktů vybudovat určité vazby na svého budoucího zaměstnavatele nebo spolupracovníka asi tak. Vyňteření práva, který se dovolil na to, že těkoliv otázek. A první rektor zahoril školu, z nich, bratislavského školy práva. na pana rektoru. Ano, pan rektor se ujme sloveno. Můžeme jich no. pokaže otázky. Je to uh, také jednoznačné, měli jsme i jedného zaklada, která je bratislavská akademická spoločnost která je neziskovou organizáciou a která sa zaoberá predovšetkým vysokoškolským vzdělaním, ale nie je to len čisto vysokoškolské vzdelávanie, protože máme i viaceré ústavy, ktoré alebo organizačné časti má má sa katecá spoločnosť, ktorá veľmi podporuje například vedu v Máme centrum vedy které je, je kľúčové. klíčové. Máme od 1. 10 bude mať vlastné multimediálne štúdio. Máme akreditovaných 5 umeleckých predmetov v rámci. a zakladatelia. Eh ako ako menná, to tam to, to vám rád, povíme, ja samotný, to v To, to, to, to, to máme sú imet Já to odpovím, jestli mohu. Bylo by to jistě hezké, kdyby se podstoupilo akreditační řízení v rámci jenou podle českých předpisů, ale domnívám se, že by to bylo v podstatě zbytečné. Vzhledem ke znění a k výjustení mezivládní dohody by to byla jednak práce navíc jednodušně řečeno, nebudeme rozhodně usilat tady když, jestliže tenhle existují takhle. Pokud jak myslíme to na standardní režim, kompatibility v podstatě vzdělání dosaženého na území Slovenské a České republiky, potom by bylo opravdu jaksi nadprací nebo superfluo, by se to dělalo. Mimochodem ona historie tohoto těch na standardních stykán neudbíhá od no, té otázky, jenom Je velmi zajímavá v podstatě v okamžiku došlo k rozdělení obou dvou, obou dvou našeho státu, tady na, a vznikly státy dva. Vznikl tady určitý velký problém, co se studenty českými na Slovensku a zejména slovenskými českých, či na českých univerzitách. Hlavně proto, protože zároveň byla zavedena úplatnost studia pro zahraniční studenty. A bylo to právě řešeno jakousi první mezivládní dohodou, která vytvořila základ, kteří byli vyňatí tedy z tohoto systému a vytvořil si první základ právě pro tuto tu dohodu už citovanou, která vlastně jenom potvrdila ten stávající stav a nejenom ten stav právní, ale, abych řekl, i, ten, i ty vazby faktické. Dobře, tak ještě Pan rektor, ještě na, na doplnění. doplnění, bylo by to zda hlediska evropského práva super, kumálko a mně je to skutečně jako za zá, ten zápis o z zrovnoprávně zároveň studentou této školy Českých s inými študentami verejných vysokých škol České republiky. A můžu vám povedať, že uh, tu torturu kterou ministerstvo školství od nás žádalo, je podobná samotné akreditácii. To znamená, že my ten zápis do vyhlášky jsme získali po roku záňania alebo zadovažování všetkých dokumentov, vrátane klíčového uh, uh, dokladu o zrovnatelnosti který podpísal rektor podívne najvýznamnějšej verejněj Vysoké školy České republiky Karlovy Lunderské práhě. A ještě jednou takovým krátcem, takovým statistickým, když jsme si udělali z dvojeho obrázek, kolik bude stát jeden rok školného, jak neplávajíte oslovakou na českou, jestli bylo způjštět nějakou kampání, nebo byste to vlastně uvěděli, a jak se projítám přímatí řízení? Mm -hmm. Já si jednu otázku jenom fyzicky neslyšel tu prostřední, jo, tak poprosím poslové. Ale můžeme Jo, Rozumím děkuji. Jo, Snad mě nezapomenu. Já ještě malinko doplním tu srovnatelnost našich studentů se studenty ostatních veřejných, ale samozřejmě i soukromých škol. V praxi to znamená, abych to zjednodušil, národ na studentskou travajenku, přístup do ostatních knihoven, které jsou pro studenty určené a podobně. Pokud se týká onoho oslovování uchazečů, jedná se o kousi standardní reklamní kampání, možná jste si všimli poutačů v metru, které visely jedná se o bannery na internetu, stejně jako inzeráty, v denním tisku a samozřejmě budou distribuovány také do středních škol i naše letáčky, tak, aby absolventi středních škol se seznámili s tou možností studovat na naší škole. Li... Další dotaz byl na vyšší školného, nezapomněl jsem, já si až jenom brýle, můžu... přece jenom písmenka jsou malá, poplatky za studium ve studijním oboru právo v bakalářském v bakalářském e, stupni jsou 58 tisíc korun za akademický rok. 58. A týká se to jak denního, tak externího. Ano, tady žádný rozdíl nečiníme. E, vlastně e, poplatek za další, za studium rigorózní je pak 14 tisíc korun a za doktorantské studium 23. Přičem připomínám, že se jedná o pouze studium externím v tom rámci toho studia. Jinak v této souvislosti bych rád upozornil ještě na jednu skutečnost a to na to, že kromě pracoviště v Praze, když také pracoviště Uninova v Brně, které už funguje eh, na výsokou školu práce, vysokou školu práv funguje delší dobu, přičemž kromě toho, tam je rovněž možnost studovat studijní obor ekonomika a management mezinárodního podnikání, jedná se o inženýrský studijní program a tam je, tam byl stanoven tedy ten poplatek na 55 tisíc v rámci a rovněž externího studia, tedy Brně jinak probíhá pouze externí studium. A já jsem určitě jednu otázku zapomněl. Prýmač, prýmač, prýmač. E, přijímačky, jo. E, děkuju pěkně. E, přímací řízení e, bude mít e, podobu testů, zajišťuje nám to externí subjekt. E, ty testy budou zaměřeny na vyšťování znalostí ve dvou oblastech, jednak e, schopností nebo znalostí jazykových ze tří základních nebo takových, řekněme, velkých jazyků, samozřejmě angličtina, němčina a navíc, protože se na středních školách stále více i začíná vyučovat francouzština, tak i tohoto důvodůme ještě o jazyk francouzský. Tou druhou nebo možná první a snad i podstatnější části jsou potom, nebo je potom test ze všeobecného přehledu a ze předpokladu logického myšlení, tím, jestli už té standardní podobě. To znamená otázky znalostní, z toho všeobecného přehledu, ať už z historie, z toho při, kulturní řekněme a podobně, a potom takové ty otázky na logiku nebo na, na logické myšlení v tom pravém technickém slova smyslu, řekněme. A co je Jedná se o agenturu Sokrates. jste všechny vaše dotazy. Můžu předat slovo někomu dalšímu, prosím. Thank <laughs> Ten, postupně teda, dobře. Jedná se o kapacitní záležitost, abych takže jednoduše řekl, aby se dáme ještě do výukových prostor, s tím, že ten počet přijímaných studentů by v žádném případě z těchto důvodů neměl přesáhnout čísla 100 v rámci studia denního a 150 v rámci studia externího. A do vás tomu, že jsme vlastně uh, z té slovenské akreditace. Tak jak to bude dopadat v praxi? Budou se třeba studenti učit slovenské uh, slovenské základní nebo budou čestí? Eh, doufejme, že takové doufejme nový čestí. Já bych tam to... Nový občanský no, no, no, no. a tak dále, samozřejmě, eh, neváží. Eh, protože se jedná o studenty, kteří jsou, eh, nebo budou, tak většině samozřejmě čeští nebo budou české provenience bych tak obecně řekl. Bude na univerzitě vyučováno české právo zcela zákonně a logicky. Samozřejmě s tím, že, a to nejen z důvodu, z důvodu jak bych tak řekl, utilitárních, ale i z důvodovy se naplnilo slogan vzdělání bez hranic, což si myslím, že má hlubší význam nejen jako reklam slogan ne, ne, reklamní tak spočítáme s tím, že samozřejmě na naší škole budou působit přední slovenští odborníci a tedy výuka předmětů bude částečně rovněž také probíhat v jakési komparaci obou právních řádů. Samozřejmě masová vážitost ani z technických důvodů a fyzických důvodů být nemůže, ale jistě samozřejmě tuthle tu nabídku našim studentům uděláme a předpokládám, že na prvním ročníku se některých přednášekujeme právě přítomní tam profesor Svák, který nějaký odborník nal ústavní právo, kde se to nabídí, jak si zvláště. Já bych k tomuto dodal, ja to možno zaniklo, ale uh, ta naša škola je zásadně, zdařízké té filozofie, položena na přirozenoprávních základů, které nevychází prioritně z pozitivního práva. Aby som velmi odborný, tak zase na pana Čeníka vydali jsme vďaka profesorom Brněskej Masarotovej univerzity spoločnú učebnicu Československu, naše vydavateľstvo a vydavateľstvo pana Čenka, která je učí občianské právo a je položená na základných princípoch. A je jedno, že či paragraf 425 o, o dedení zo zákona je v Čechách taký alebo taký, ale ten princíp je rovnaký a tie sa snažíme aj pre našich slovenských študentov. To hey, je jeden moment, a druhý moment, velmi významný, máme specializaci, skutečně velmi výraznou špecializáciu na medzinárodné právo a evropské právo. To se je najmä v magisterskom štúdiu, kde si ten student může vybrať najmä cez ty volitelné předměty právě tu ideálnu kombinaci, aby se mohl uklatniť v štruktúrách nadštátů. Já si mohu, jenom bych malinko drobně doplnil, ono se to promítá nejen v tom studiu magisterském, jak připomněl ale rektor, ale stejně tak i ta první Státní zkouška, tedy zkouška bakalářská, je ze základu evropského práva a státovědy i v tom, jak si ten obecný charakter studia, myslím, je zcela zřetelný. A pokud se týká konkrétně té magisterské státnice, kromě těch základních vnostních oborů, jako je občanské a trestní právo, které jsou samozřejmě obligatorní, je potom se dvolí ten další obor z nabídky správního, pracovního, obchodního, mezinárodního a evropského práva. Takže i v tomto možná studenti si mohou v podstatě sami, nejen tady v těch výběrových předmětech a povinně volitelných, ale i v té závěrečné státníce, v podstatě mohou profilovat eh, svůj, eh, své budoucí jak zaměření vzhledem, vzhledem jak k tomu, jak by se chtěli uplatnit v praxi. Když můžeš Z toho českého, pochopitelně. Protože naši absolventi jsou absolventi, který především musí uplatnit na českém trhu práce, právnickém, takže klásím si překážky, proto je bylo jistě nevhodné a nečestné. Ještě poznámka, pana rektora. Ono, ono se to právo trošičku změnilo. A tím, že vlastně tradičně evropské právo bylo písané, a byli jsme říkali, že právo je právní předpis tak Evropský súdný dvor a najmä Evropský súd pro ľudské práva to se prostě ignoruje a vytvoril systém Komolo, tedy americký systém, a to právo je právo súdných precedencov. Táto knižka Ústav práva Slovenskej republiky obsahuje len komparatívne porovnanie odlišnosti Českej a Slovenskej ústavy, čo je marginálne, ale je založena na súdných precedencov. Hej, tam, keď, keď je raz právo na život, tak to právo na život je rovnaké celé Evropě. To je, to je ten nový fakt, který, to já jsem musím trošku pochválit, jsme jako jediná škola na Slovensku postihli a vlastně klademe ten důraz na to, že nepíšeme učebnice jako paragraf. Jako prerostráně paragrafů. Tak se písa. Ano, z vaší strany všechny dotazy je položené. Ještě se někdo hlásil? K té otázce výuka by měla probíhat samozřejmě v Praze, jo, bude probíhat v Praze, bude, jo, bude probíhat v Dejvících, to znamená jaksi v destinaci, která je kousek od metra na Vuktrlově náměstí číslo 5, kde má také Uninova sídlo. Jedná se jinak o budovu uh, usické církve československé, československé. <tězvědět> tak abych ten název neskazil. Pokud se jedná vyučující, to je obrovský problém, kterým se potýkají všechna učiliště, abych to řekl velmi obecně, která chtějí nabídnout skutečně špičkové odborníky na výuku jednotlivých předmět. Těch učitelů je natolik málo, že si možná, paně, jak tady odpovíte sám, samozřejmě v většině případů se bude jednat o učitele, jejich materským pracovištěm je právnická fakulta Karlovy univerzity, ale nejenom je, budou učit i učitelé z, z jiných fakult, univerzity, z jiných vysokých škol, prestých pochopitelně. Prosím, pan Kolé. Kolé, já bych se rád na tu organizaci jednoho externího dálkového studia, jaká bude délka SPST Dálka je stejná, to znamená tři roky bakalářského studia, na to navazující dvouleté studium, studium magisterské, v tom žádný rozdíl ani být nemůže, aby vůbec jsme mohli s čísným svědomím posléze vyda diplom. Pochopitelně, pokud se týká té vlastní organizace výuky, bude standardní, tak, jak výuka onoho, jednodušně řečeno dálkového studia, probíhá i v současnosti a probíhala nakonec, i v minulosti, například na právnické fakultě. To znamená, budou to jednotlivá soustředění, počítáme spíše se čtyřmi soustředěními během každého semestru, na kterých dostanou studenti možnost externího studia samozřejmě nejenom, nebo budou, se, budou nejen přednášky, tedy, ale samozřejmě v budou organizovány i konzultace, to znamená, učitelé budou k dispozici tak, aby věci mohli přímo jak se studenty probírat podle toho jakou údobnou potřebu. Je, lebo je to asi možno důležité a zo skúseností 5 to vyplýva. My jsme trošičku urobili určitou diferenciáci diferenciá, a to v s jazykou. Aby bolo reálne prístupné to naše vzdělávanie, tak mnohí externí jako m, už z dôvodov, důvodů, protože jednoduchá aj je a podobně, tak z, máme ten systém udený, že bakalářské mají e, simultánné tomočení, právo na simultánné tomočení, to je školno a magisterské už je samozřejmě obligatorně len v anglickém jazyku u a u externých pokračujeme a tie některé prednášky predsa jen simultánní tomočení na je tom magisterskom štúdiu. ještě nějaké další dotazy, prosím? Takže, a jako šefératora právníků, protože to je odborný časopres, který je běžně odživání našimi právnuky a je tam také ta iklomata zauzitě mě měl, že zajímá. Protože tady to zaznělo sice už několikrát rád různých variátách, ale pro to má to dnešnit otečně transparentně. Jak to tady bude s výukou například těch klíčových oborů tak že na vysoké škole třeba konkrétně tedy připresí právo, a e, zajímalo by mě, tady ta otázka byla i položená jako příklad, co se budou učit starý e, nebo nový trestní zákon a slovenský nebo český. Zajímalo by mě, tady, zda ta výuka v širokém, v papáčském, v těch programů, které probíhá v češtině nebo ve slovenském nebo v palečtině, zda ta výuka bude zahrnovat e, běžné znalosti, které by měl student, který bude absolvovat V, té v příklad, je že bude v angličtině, tak ten přichlad se bude týkat uh, respektive výzika vývkům angličtiní, se bude týkat i českých studentů, anebo jenom těch zahraničních studentů. To byl příklad, protože tím, že to měl učit. A druhá, to je to není dotaz, to je tady tak zaznělo, já jsem měla možnost tři učit uh, Výjítky programů na Slovensku na přednání na právnické fakultě a udělat výborné zkušenosti. Měl jsem možnost tam přednášet v češtině bez problémů, no, slovenští studenti rozuměli a ta konverzace, které byla na přednášce, fungovala skutečně excelentně. Takže v tomto smyslu bych vůbec nepochyboval o že to tady může také fungovat. Ale byl to doktorský program. V bakalářském a magisterském si musí ty studenti osvojit ty konkrétní uh, znalosti, konkrétní ustanovení. Ještě jednou zopakujeme, že zajímalo se mě teďní vedení fakulty, jestli v tom prvním bakalářském programu, který se začíná, nebo třeba tak začíná magisterský, jestli uh, ví asi jaké procento tam bude českých studentů odpadé, nebo jestli ještě neví, a čeká se na výsledky té kampaně. A příkladě, že tam bude nějaké, nějaký odpad, tak byste pro tu výuku třeba uzavřeného trestního práva, trestního záležitosti, kde všichni učíme, nebude zajištěno v češtině nebo válečtině. Děkuji. Pan profesor Skřejpek? Já se pokusím odpovědět. Výuka bude samozřejmě probíhat češtině. Nutit české učitele, aby se přednášeli ve slověčtině, nepochybuji o tom, že by celá řada z nich toho schopná byla. Ale asi, asi by mě neměli rádi, kdybych je k tomu nutil. Bude samozřejmě probíhat v s tím, že pokud bude u nás hostovat slovenský pedagog z mateřské nebo v Vysoké školy práva, pak samozřejmě o simultánní tomu se, se jednat nebude. Mám také konkrétní zkušenost právě, stejně jako i paní profesorko, s výukou římského práva konkrétně na Bratislavské vysoké škole práva. Přednáším ho tam už pět let a pouze v češtině. S tím, že mám samozřejmě vytipované určité klíčové termíny, kde se ta terminologie rozchází. Ty klíčové termíny tedy nabízí bojazyčně, ale jedná se o jeden až dva termíny za celou dvouhodinovou přednášku. Nevidím problém v tom, a porozumění je 100%. Já bych řekl, že dokonce nejenom v tom doktorandském studijním programu, ale i v prvním ročníku, ten problém bych skutečně v tomhle tom necítil. Nejen kvůli příbuznosti jazyků, ale i nakvůli příbuznosti té právní terminologie. Pravdou je, a je to trošku možná smutné, že zatímco na Slovensku češtině i studenti rozumí výborně, tak ta znalost slovenštiny mezi nejmladší generací v Čechách bohužel upadá, vidím to i na svých dětech. E, třeba v neschopnosti číst krásnou literaturu nebo si ji vychutnat, to je fakt, ale se kterým se skutečně nedá nic dělat. Jinak výuka bude probíhat samozřejmě v češtině, e, ta simultánní tlumočení se týká výuky, která bude v jiném než tedy v Českém, eventuálně slovenském jazyce a tyto předměty se nabízejí vlastně až od druhého ročníku, konkrétně jinak první ročníku, jenom pro informaci zimním semestru, jenom ty povinné předměty, nemá smysl samozřejmě seznamovat úplně se všemi asi, to bude úvod do studia teorie práva, jakýsi úvod do obecné teorie práva, první semestr římského práva, první semestr národních právních dějin a státově dá ústavní právo a na to potom v semestru druhém letním navazuje předmět základy teorie práva, tedy rozšíření toho úvodního, úvodního předmětu pokračování práva římského, pokračování národních právní a ústavní právo. V podstatě tedy tím jsem se snažil i naznačit, že i ta struktura předmětů tak, jak jsou nabízeny studentům na Uninově odpovídá v podstatě struktuře předmětů nabízených na veřejný práv, veřejných právnických fakultách. Ne z toho důvodu, že by tady mělo dojít někému násilnému kopírování nebo za každou cenu Eh, musí eh, připodobňování tomu edukačnímu modelu veřejnoprávnímu, ale má právnické studium eh, určitým způsobem vypadat a má-li ten absolvent hlavně mít eh, určitou sumu znalostí, potom ty předměty dávat určité logické návaznosti, tak, jak je to ostatně desítky let, možná snad i stovky prověřeno historií a s tím asi nikdo nic neudělá a každý experiment v této oblasti já bych řekl, je nebezpečný, nebezpečný hlavně pro studenty. Pro ty pedagogy, se s tím musí nějak vyrovnat, ale trpí tím, nebo trpili by tím rozhodně studenti. Děkuji. Děkuji. Ještě požádám pana rektora, on jistě může z pětiletých zkušeností v Bratislavské vysoké školy práva sdělit také své postřehy. A trestné právo nás je máta. 80% trestného procesného práva je evropské či už cez Evropské třebovské práva, alebo cez Evropský súdny dvůr, a najmä teda Evropskou komisiu. musím povedať. Evropský zjačí trestního práva je príkladom české a slovenské knihy. Pán profesor Fedik napísal Právo Evropské unie, já jsem so napísal Právo Rady Evropy, a to představuje pre tento základ. Trnava, jako každá jiná, bohužel na je to excelentně vidět, alebo tak exemplárně vidět, je založená na tradičnom právnom ktorého už poznáte, je silný právní normativista. On jednoducho vybudoval tu školu a vybudoval na právnom pozitivismě. tam naozaj je ten paragraf důležitý. My za náročný, náročný to chceme tlumit. Samozřejmě vždy je to nevyhnutné rešpektovat, ale máme v Evropě už konštátní judikaturu, že když je vnitrostátní zákon v rozpore so soudním precedencem, přednost má súdny precedens. To znamená, srdce nemůže postupovat podľa zákona. Tresný veci. A druhá zkušenost, ten náš na umenie, na kreativní ekonomiku a podobně zase nie je náhodný a zase má s tím trestným právom můj osobný zážitok, že mě skutočně osobně dal viac přečítaně Dostojevského Besov alebo Dostojevského Zločinu a trest viac jako 350 paragrafů trestného zákona. A toto mladým lidem chýba. Hej, když byste viděli našu školu, ona je založená na umení. Na prvom poschodí máme stále galerie, které jsou volné a kultivují naši mladých ľudí. A toto bychom chceli přeniesť nejakou takú kultivácií toho, toho ducha. Preto máme predmety, které nikde nenájdete. Možná v Evropě nenájdete. Právo krásné literatúry, právo uvypadou mění. Hej, jsou Bratia Paramazovci. Plánujeme besedu s autormi, premětaní filmu. Toto, to, toto je něco, čím se dost výrazně chceme odlišit. Kultivovať mladého člověka. Děkuji Vším, vám. Pánu, ještě ještě vám. Já bych chtěl navázať spíš obecnou úvahou, která možná ani nebude odpovědí na ty dotazy, které tady padly. Ono se jedná o jakousi obecnou filozofii, jak má být vlastně výuka na vysoké škole postavena a na právnických fakultách, vážně, upřímně řečeno. V poslední době, a není to jaksi otázka roku nebo dvou, jsme vystaveni doslova tsunami nejrůznějších zákonných předpisů a vyhlášek, novelizací, podnovelizací, novelizací skrytých i otevřených. V nich se, v řečeno, často nevyznají ani samotní autoři takovýchto norem. Je to otázka přístupu, jak by měl v podstatě, jaký by měl být profil absolventa právnické fakulty, co by mu v podstatě to studium práv mělo dát. Jestli by měl perfektně ovládat veškeré právní normy, paragrafově změní v podstatě byl odříkat své odstavci toma písmenu onom, a nebo jestli by měl být spíš připraven na to, jak se vyrovnávat a nepochybně ta situace se v této oblasti určitě nezlepší. Jestli by měl být spíše schopen chápat právo, chápat zejména ten mechanismus fungování právního řádu jako takového. Samozřejmě s tím, že to, jak to právo funguje, se dá naučit na těch konkrétních případech, jinak to ani nejde logicky a ty také samozřejmě musí být předmětem jakéhosi základu, od kterého se potom odrazíme po obecním úvahám. No, opatřená cesta je cesta do pekla. Ale domnívám se osobně, že ten hlavní důraz, by měl být kláden právě na pochopení práva jako takového, na to, jak funguje, jak je vnitřně schoupeno, na to, jak ukázat studentům cesty kudy ano, při tvorbě práva, na kteří z nich chce to legislativního procesu, ke své smule mohou účastnit, nebo štěstí. A nebo také i kudy ne, samozřejmě, které cesty jsou slepé, nebo jsou to slepé uličky, a kde je zbytečné, jak si hledat ten prostor pro e, jakoukoliv, jakoukoliv novou normu. E, nelze to dělat jinak než na konkrétních, samozřejmě opření o konkrétní vědomosti a znalosti, ale ten důraz by měl být myslím kladem především na tu, do tu obecnou rovinu řekl bych ve prospěch absolventů, nejen proto, že ta inflace legislativy v současnosti existuje, ale i z toho důvodu, že se neustále samozřejmě absolventi musí a stále více budou vyrovnávat i se záplavou norem jaksi nejen tu zemských, ale i evropských, které či dátní budou zasahovat do těch vnitrostátních právních řádů. Jak vidíte, vážení přítomní téma právnického vzdělávání je velmi rozsáhlé a mohli bychom věnovat hodně času i při této naší diskusy. Teď chci se zeptat, máte ještě někdo další konkrétní dotaz? Není tomu tak. Tak vás ještě jednou chci upozornit na knihy, které vydala Bratislavská vysoká škola práva a jsou zde k nahlédnutí. Zároveň vám chci poděkovat za váš zájem a dotazy, které zde padaly. A tímto oficiální část tiskové konference končím a případně nějaké neformální diskusi se k tématu tiskové konference můžete ještě vrátit například při občerstvení. Děkuji vám za účast, děkuji oběma hlavním mluvčím a těšíme se zase někde na shledal.